Svakog petka u kafiću 5.13 blizu filozofskog fakulteta u Puli održava se Jam Jazz Session. Riječ je o poslastici ne samo za jazz ljubitelje, već i za ljubitelje glazbe općenito. Razmijenio sam par riječi s od organizatora koji je jedno i gitarist benda. Njegovo ime je Saša Zorkić, pa poslušajmo što imo za reći. Kako se možeš predstaviti samo za slušatelj? Saša Zorkić, gitarist. Okay. Konkretno kako si došli na ideju baš ovdje održavanja ovog, znači Jam Sessiona? Pa zato što se to održava inače u, u drugim gradovima, u, u, u Hrvatskoj, a da kako se dešava u metropolama džazeva u svijetu, kao što je New York, ne znam i slično. Pa smo namirisali ovaj lokal da bi bio pogodan za to i došli pitati gazdu i eto tako. Kako izgleda vaše pripreme znači za nastupe konkretno? kako bi, Koliko vremena izdvojate zapravo za pojedine nastupe? Principu, uvježbani smo dosta jer sviramo zajedno već dugu niz godina, jedno četiri godine sviramo zajedno, tako da konkretne pripreme nisu niti potrebne nekakve, ali čisto zbog ono, da ono da dogovorimo repertuar se nađemo jednom tjednom na probi u, u Rojcu, ali na kraju se zna i dogori da ne sviramo sve te pjesme koje smo dogovorili, znači čisto dođemo tamo svirati kao nekakva proba, ali svirali bi ovako i onako, tako da nije to... Tako da priprema zapravo nekakvih niti velikih nema, priprema je cijeli život zapravo, vježbanje ono. To je Vi se uglavnom držite tu džez-a, tako? Ja, džez-a. funk ritmi. Da li si imali namere onako se skupa malo proširiti to baš izvan ovoga ili za sada ovakvom uh, ugođaju svirati. Ne, ne mislimo, mislimo ostati ovdje. Jer nam se atmosfera koju stvaramo ovdje i ljudi koji dolaze. Eventualno mislimo možda zvati kolege iz Rijeke ili Zagreba ako skupimo nekakve novčane sredstva da im platimo oputne troškove i da dođu ovdje da svirovi sa nama. Eho. To je jedino tako proširaj. Okej, okay. to je bilo to, ja, Dakle, kao što se čuli, intimno okruženje je jedna od prednosti Jam Sessiona. No publike ima, i to u solidnom brojem. Slijede njihovi dojmovi i komentari. Predstavljeni nam se, reci nam što misliš o Znači ja sam Manuel Manzin, od nastupku mislim stvarno sve najbolje, jer ovaj, vidi se da svi koji sviraju su baš, neću reći eksperti, jer eksperti ipak treba imat neku naobrazbu, a svi sviraju fenomenalno. Recimo na primjer Zoran Vujiš na saksofonu, koji je završio samo osnovnu školu za klarinet, znači za klarinet, ne, ne za saksofon, ali isto svira, ono, svira prirodno, svira, svira pravi džest. Htio bih samo ako mogu predstaviti i ostatak ekipe. Da, da, da, znači, na klaviru Leon Brenko, na kontrabasu Nenad Mirt, na bubljevima Dule Kranjc i na gitari Saša Zorkić i, kao što sam prije rekao, na tenor, na tenor saksu Zoran Vujić. Hvala. Hvala. Za mnom je David Kumpan, klarinetist Pa reci nam, Davidu, što misliš? E, moram priznat, e, nastup je jako profesorna. Ima, ima ljudi sa Jazz Akademije, ima ljudi koji opće nisu zršiti Jazz Akademiju, a Zoki, primjer super improvizira. Ima omladine, ima svega. Dođite. Kako biste bolje predočili o čemu se ovdje zapravo radi, slijedi kratka snimka sa samog nastupa. Pa poslušajmo. so <laughs> Na kraju, pozvat ću vas da navratite u petak u 5.14 na Jam Jazz Session s početkom 9.00. Ugodna je opuštena atmosfera uz kvalitetnu muziku je za